A huszonötödik fejezet És beszélt az Úr Mózeshez a sínai hegyen mondván, Beszélj Izrael fiaihoz, és mond nekik, Amikor majd bementek a földre, amelyet én adok nektek, Nyugalommal tartsa meg a föld az Úr szombatját. Hat éven át vest be földedet, És hat éven át messed a szőlődet, És gyűjtsd be a termését. A hetedik évben azonban a nyugalom szombatja legyen a földnek, az Úr szombatja. A földedet nevesd be, és szőlődet ne mezd meg. Amit a föld magától terem, ne arasd le, és metszetlen szőlőt, fűrtyeit ne le, mintha szüretelnél. Ez ugyanis a föld nyugalmának az éve legyen. És a föld szombatja legyen nektek eledel, neked és rabszolgádnak, Szolgálódnak és béresednek, és a jövevényeknek, akik nálad vándorolnak, jószágaidnak és a földeden élő állatoknak az legyen eledel, amik maguktól teremnek. És számlálj magadnak hét évhetet, azaz hétszer hetet, ami összesen 49 évet tesz ki, és a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján, az engesztelés napján fújd meg a trombitád és fújjátok meg a kürtöt egész földeteken, és szenteld meg az ötvenedik évet, és nevezzétek azt elengedésnek a föld minden lakója számára. Ez ugyanis jóbel év. Térjen vissza mindenki örökölt birtokához, és mindenki térjen vissza eredeti családjához. Jóbel legyen számotokra az ötvenedik esztendő. Ne vessetek, és ne arassátok le, amit a föld magától terem, és a metszetlen szőlő termését ne szüreteljétek. A jó belév megszentelése miatt. Hanem, amit a földről bevisztek, azonnal egyétek meg. Ebben a jó belévben térjen vissza mindegyiktek örököld birtokára. Amikor eladsz valamit polgártársadnak, vagy vásárolsz tőle, Senki meg ne szomorítsa a testvérét, hanem a jóbel év utáni évek száma szerint vásárolj tőle, és az évek számlálása szerint adja el neked a termést. Minél több év van még a következő jubileumig, annál magasabb legyen az ár, és minél kevesebb időt számlálsz addig, annál kisebb legyen a vételár is, ugyanis a termés idejét adja el neked. Ne sanyargassátok a nemzetségbeliteket, hanem féldate Istenedet, mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Tegyétek meg parancsaimat és ítéleteimet, őrizzétek és teljesítsétek azokat, hogy minden félelem nélkül lakhassatok a földön, és a termőföld meghozza nektek gyümölcseit, melyekkel jól lakásig táplálkozhattok, és semmi támadástól nem félve lakjatok a földön. Ha pedig azt mondanátok, mit fogunk enni a hetedik évben, ha se nem vetünk, se be nem takarítjuk terméseinket? Aldásomat adom rátok a hatodik évben, és három év termését fogja hozni. A nyolcadik évben fogtok vetni, és a régi termést fogjátok enni a kilencedik évig. Amíg az új termés megjön, a régit fogjátok enni. A föld se legyen örök birtok, mert az enyém, ti pedig az én jövevényeim és telepeseim vagytok. Ezért örökölt birtokotok egész területét a megváltás föltételével bocsássátok áruba ha elszegényedett testvéred eladja örökölt birtokának egy részét, mint megváltó jöjjön egy rokona és váltsa meg, amit az eladott. Ha pedig nincs megváltója, és ő maga elő tudta teremteni a megváltás díját, vegyék számba a termést az eladás idejétől kezdve, és a maradékot fizesse meg a vevőnek, és így kapja vissza birtokát. Ha nincs a kezében, amiből megadhatná az árat, a jubileumi évig legyen a vevője az, amit megvett. Akkor azonban minden eladott visszaszáll urára és eredeti birtokosára. Ha valaki a város falain belül eladja a házát, megválthatja, míg egy teljes év eltelik. Ha nem váltja meg, és letelt egy év, a vevő és az ő utódai birtokába kerül örökre. Nem lehet megváltani, még jubileumi évben sem. Ha pedig faluban volt a ház, ami nem volt fallal körülvéve, a szántóföld módján adják el. Megváltható, és a jubileumi évben visszatér urához. A leviták épületeiket, melyek városaikban vannak, mindig megválthatják. Ha pedig valaki a levitáktól váltja meg, a ház és a város a jubileumi évben visszatér urához, mivel a levita városok házai az ő birtokuk Izrael fiai körében. A városhoz tartozó legelőket nem adhatják el, mert az az ő örökös birtokuk. Ha a testvéred elszegényedett és beteg kézzel van nálad, úgy fogad, mint a jövevényt, és vándort, és veled éljen. Ne szedj tőle uzsorákat, sem többet ne védj tőle, mint amennyit adtál neki. Féldate Istenedet, hogy a testvéred élni tudjon nálad. A pénzedet ne add neki uzsorára, és ne kívánj tőle a méltányosnál többet az eledelért. Én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki kivezettelek titeket Egyiptom földjéről, hogy nektek adjam Kánoán földjét, és a ti istenetek legyek. Ha szegénység miatt a testvéred eladja magát neked. Ne nyomd el a rabszolgák szolgaságával, hanem mint napszámos és zsellér legyen nálad. A jubileumi évig dolgozzon nálad, azután távozzék a gyermekeivel együtt, és térjen vissza rokonságához és atyáinak birtokára. Ugyanis az én szolgáim, és én vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Ne kerüljenek rabszolga állapotba, ne gyötörd hatalmaskodva, hanem féld a te uradat, Istenedet. Rapszolgáid és szolgálóid a körülöttetek élő nemzetek közül legyenek. Közülük vegyetek rabszolgát és szolgálót. A köztetek vándorló jövevények fiai közül is vehettek, és a köztetek élő rokonaik közül, és akik a földeteken tőlük születnek, ezeket birtokolhatjátok. És örökség jogán átadhatjátok utódaitoknak, és örök rabszolgáitok lehetnek. Testvéreiteket azonban, Izrael fiait ne nyomjátok el hatalommal. Ha egy jövevény vagy vándor keze megerősödik nálatok, és elszegényedett testvéred eladja magát neki, vagy valakinek annak törzséből, az eladás után megváltható. A testvérei közül egy, apai nagybátyja, nagybátyának fia, vagy családjának bármely tagja váltsa meg. Ha ő maga képes rá, váltsa meg magát. Számba véve vevőjétől, az eladástól a jó belévig terjedő éveket, a kiváltási árat az évek száma szerint kell megállapítani, és napjait úgy kell elszámolni, mint a béresét. Ha még sok esztendő van hátra a jubileumig, ennek megfelelően adja vissza a vételárból a megváltás árát. Ha csak kevés esztendő van hátra, akkor ezek száma szerint kell kiváltásának árát megállapítani, mintha évek szerint fizetett munkás volna. Ne őt erőszakosan a szemed láttára. Ha ilyen módon nem lehetett megváltani, a jó belévben távozzék gyermekeivel együtt. Ugyanis az én szolgáim Izrael fiai, akiket kivezettem Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a Ti Istenedek.